Закінчивши листа, він наказав привезти до нього захопленого в гіблартарі віце-губернатора Маракайбо. Ознайомивши його з написаним, Блад послав віце-губернатора з листом до Дона Мігеля. Блад вибрав посильного дуже вдало, адже віце-губернатор – був найбільш зацікавленою людиною в тому, щоб будь-якою ціною врятувати місто від страшного спустошення, яким погрожував капітан Блад. І надії влада справдились. Віцегубернатор додав до того, що зазначалося в листі ще й свої палкі й наполегливі умовляння, проте Дон Мігель лишився твердим і невблаганним. Що з того, що його ескадру частково потоплено. Частково Захоплено противником Тоді, тішав він себе, його заскочили зненацька, А зараз це не повториться Форт не візьмуть несподіваним наскоком Нехай Блад зітр з лиця землі Але йому все одно не уникнути кари Коли він наважиться вийти в море А рано чи пізно йому доведеться це зробити Охоплений відчаєм Віце-губернатор не стримувався і наговорив адміралові чимало дурниць. Однак адмірал став ще брутальнішим. Коли б ви були вірними слугами нашого короля і не допустили сюди цих клятих піратів, так само як я не випущу їх звідси, ми не потрапили б зараз в таке дурне становище. Тому прошу не докучати мені своїми зрадливими порадами. Про угоду з баладами слухати не хочу. Я служу королю і виконую свій обов'язок перед ним. І перед собою Крім усього В мене є ще й особисті рахунки З цим мерзотником І я збираюся нарешті поквитатися з ним Так і перекажіть тому, хто вас послав Цю відповідь І приніс віце-губернатору Свій красивий будинок у Маракайбо Де отаборився капітан Блад Влаштувавши нараду З ватажками корсарів Адмірал виявив таку витримку Після катастрофи Що віце-губернатору стало соромно за себе а тому, вручаючи Бладу відповідь, він тримався досить зухвало, чим неодмінно задобрив би адмірала, якби той міг все бачити. Отак От і сказав, спокійно мовив Блад, посміхаючись, хоч серце його болісно стислось, адже він розраховував на іншу відповідь. Так-так, шкода, що адмірал впертий. Саме через це він і втратив свій флот. Ну що ж, він втратить і це чудове місто. Я ненавиджу кровопролиття. Та що поробиш? Завтра вранці сюди принесуть у беремки хмизу і, можливо, побачивши заграву пожеж, адмірал повірить, що Пітер Блад дотримує слова. Можете йти, Дон Франциско. Втративши від цих слів свій раптовий запал і залишки сміливості, віцегубернатор, похитуючись, вийшов у супроводі сторожі. Тільки назачинилися за ним двері, як зблідлий каузак, що входив до складу ради, схопився з місця і, розмахуючи руками, захлинаючись, вигукнув «Прокляття! Прокляття! Ну що ви на це скажете?» І, не чекаючи відповіді, зарепетував «Адмірала ж, не так легко залякати! Він загнав нас в пастку і добре розбирається в обстановці! Дивись, так він і клюне на твою нехитру приманку! Ага!» Своїм дурним листом ти тільки накликав на нас усіх погибель. Ти скінчив? спокійно звернувся Блад, коли француз замовк, щоб перевести подих. Ще ні!» Тоді з жалю до мене облич. Нічого нового ти, нещасний боягузе, все одно не скажеш і не допоможеш нічим. А що скажеш ти, га? Ну, скажи мені. Я сподівався почути від тебе розумну пораду. Але коли ти тремтиш за власну шкуру, то зроби милість і забирайся геть з усіма своїми однодумцями. Я певен, що адмірал зрадіє, коли почує, що нас поменшало, та ще за таких обставин. Можете скористатися шлюбкою, все одно за вас користі ні на гріш. Ну, це ще як подивляться мої люди, огризнувся каузак і, приборкавши гнів, Рушив до своєї команди.